Kaixo berriro. Gaurko saio hau Gasteiz Ligari dagokion lehena da. Honen bestez, bapateko saioari ekiteko bertsolariak aurkistuko dizkizuet. Gasteizko Kakiturri Eari, Xabi Irriko, Ricardo Gonzalez de Durana, Juan Mari Juaristi eta Alberto Martínez betxo Eta gazteizko bertsoaren saltzan gaizka urtaran Felipe Zelaeta? Ainara Balanzategi Koldo Fernández de Retana Unai Atxa Ez dago, momento honetan ez dago, beraz, pasako garurrengora, Xabi López de Santiago Auker dira gaurkoan bertsolariek egin beharreko lan puntugarriak. Bat, e, Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka 8ko nagusian Iruña bertso. Bigarrena, taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka 8ko txikian Iruña bertso. 3. Hirugarrena, bakarka Lau oinak emanda bi bertso 8 txikian. Laugarrena, bukaera emanda 8ko nagusian bertso bat. Gosgarrena bina punturi erantzun 8ko e, txikien. Seigarrena hitz bat emanda bertso bat nahi duen doinu eta neurrian. Eta zazpigarrena taldeko hiru lagunen artean e, gaia emanda hiru kopla santima miño doinuan trikitilariek lagunduta. Eta lan puntugarriarekin hasi aurretik bertsolariei bertsolari be, talde bakoitzari agurbana eskatuko diegu.